Ala da aitor, izan ere, ekainaren hogeita zeian eskatu zitzaioen alkateari ofizialki lurgorriko bizi lagunek duten aparkatzeko arazoari atera bide baten emateko, eta oraindik ere, alkateak ez dueran zuen ere egin. Uda ontan, gainera lurgorri aldamenean egokitu egin duten, autokarabanentzako entzako, gune berriak, aparkaleku plazak murriztu egin ditu bertan. Ibai labaien, bilduko bozera maiarekin itzegin dugu, eta azaldu digunez, alere lurgorrikoen arazoa aspalditik dator. Urtengo urteazieran eraita hor, ba, bueno, uridezekin eta ba, lurgorri inguruan az, plazaratu ziren, hain ba eta arazo, eta arazo bat ausen, zen, zein zuzen ere ausen aparkalekuen inguruan zekorrearen arazo bat. Bueno, guztiak egun bezala hor, en, aurten en, bueno, autokaraban entzateo, berribin ez zegoen servitzu bat martxan da, eta horiek era berean ere hau bai ibai, en, bueno, basuposatu die, toki gutxigo gutxi ikitza gutxi beraie naukotxak utzial izateko. Orduan, bueno, bagun zalatzen duguna da pixka bat, eta eskatzen dioguna alkateari da, bueno, hausokoek ustaia nogaita zei, ja, berriro sartu zuten idatiz, honen inguruan ezkaera zuzen bat, hain zuzen, beraien etxe aurrean, bain bat gune ba, e, beraien zaterrezervatuak izatea, ez? Eta gu honen aurrean, garbiltzen egi duguna da, ez dugula, lehenengo, lehenengo, lehenengo gauza minimoa dela, Alkateak erantzutea eskaera horreri, ez? Uh -huh. eta ez er, er, er utik erio horretan ustea. Bai, izan ere, e, bilabete ondoren, eskaera iritsi zaion ere e, ez dakite bizilagunek, ez da? Ba, ez, ez, ez, erantzunik ez, du, ez dute jasotzen, e, maskotan gertatzen den bezala, ez eta gainera pentsatzen dugu, beraien eskaera bainera, e, nahiko, bueno, enrazonatuta edo justifikatuta goen da, Onda ribin, baditu gu, iru, iru, kaso antzeko, eta laugarren bat ere baita ya, martxan jarriko dena, bueno, bai bila martxan jartzeko asmoa duen audaletxeak, ez. Eh? Oh. orduan duan, eh, pentsatzen dugu, bueno, ba, gutxienez, gutxienez, erantzun, erantzun batean barko ziela, ba, beraien eskaerak, bueno, oso oso arrazoitu aldeilako ondarriko beste duzuekin alderatu, eh? nes? Bakoitzaren etxe aldamenean aparkatu al izatea horixe eskatzen dute ba, Lurgoreko bizilagunek aipatu dituzu zenbait aurrekari ere badirela e, Mendelu okertz bana gollitariko bat da gune berde bat ere egokitu zuten bertako los planetaseko aparkalekuan badira, badira beste batzuk ezta? Bai, en, ba dukago hor, beleta hor bete inguru horretan ere, ba, en amuntalde ere baita, pixka dos planetatzea inguru hori dena ere baita, bi, or, ditu, bi gune, hor ditu bigune, bestetik handak hau, en aminanta alonzo, hor, ba, jendeak ulerzeko usua, taberna do inguru horretan kale hori, zango zan, eta bestetik handak, eta bestera azkeneko daukagu gau alde zarra, eh, so, en, en auzokoak bakarrik sartu, da, itezken gune, bat, diurtzera adik Iwana, eta tauzokoa bakarrean aparkatu ala izango luke ten gune bat, guneztuko, uh -huh. liortu nahi gutena, ez? Ordun, eh guk gustu eguna da eta duelaia duela ja urtetapiko elkateari plantatuenion, eh gure ustez kriterio falta isugarria zegoela hondarribin eta kriterio falta horrek eh basortzenari dela auzoen arteko diferentzia horiek, ez? Eta ez dago garbi dago auzo bakoitza bere pekuialdia jakituela, baina kriterio falta, isuarri bat, uitzegu beste gauza askotan bezela, ez? Eta uste dugu, ba, hoien konsekuentzia dela, ba, orain lur gorrikoet, gauz haber Eta noski, okay. ba, horrek sortzen du orain, txeratik anbatzei bai, eta beste, yes, ez? Ondan gu pentsatzen dugu, lehenen, lehenik eta bain alkatak erantzun lehen barko ziola eta gero kriterio batzuk eh, ondarri bidentzat eh, jarri barko denituzkela, bai bainan. Hum -hum. E, gogoratuko dugu, lurgorriren gorri den kasuan, e, ba, Uda hontan e, autokarabanetarako aparkalekoa egokitu delarik e, arazoa areagotu egindela, dela nahi ere, e, Ibai, e, nabarmentzen buzue, e, arazoa ez dela autokarabanen gune hori, baizik eta, Udalak e, nola baiteko bat ez diela eman, lur-gorriko <susurra> Nos kezak gainera, bueno, gainera autokarabanaren zera eh parkin hori azkenan ondarriben etzegoen zerbitzua da eta guk horrekin ez dakago inongo inongo inongo arasorikan eta pentsat eta eta gainera en, kostazek mandako, baino bada, osea guk aldertatik kan ez dakago inongo arasorijan eta zer leen ematen ezen zerbitzu bat ez hitzen egiten aileraz. Eh? Uh -huh. Gu gehiago ikusten eguna da Horrek, eh, parkin horrek, ba, bai, areagotu are, are, are du udaran, zeudarako arazoa da, hauzo horretako jendea daukan arazo hori, ez? Orain, gu, guk ez dugu, guk pentsatzen duguna da, eh, benetako arazoa azkenean, eh, arazo horreri soluzioa zein den, ez dakit, guk ez dugu esango zein den, bai, bai, pentsatzen dugu kriterio batzuk errigusian entzategon behar dutela, eta dela izan, batzuetan kriterio bat, estatzuetan beste bat, eta horrela funtzionatu momentuko gauzakin, ez? Hori e, e, agupen txatzen deguna, bate bategin behar dela, uzmark eta egin behar dela, hausuekin hitz egin behar dela, eta erabati batzuk hartu behar direla, hori inguruan, baina uh -huh. orterako kriterio batzu behar direla. Eta egin dena da, udara pasatzea utzi, erantzun bate mateko, bat egin udara arasoa arazoa lurgorren bukatu dala, ez? Uh -huh. Eta egin dena da, etxoin urrengo urtean, berrio arazoa nahi gainean egotea. Hori da, ez, lagurtuta edo eta uh -huh. ikusten dugu. Un... Egin beharrekoa uhum. Nola nahi ere, abuztuaren hogeita da gaurkoa Eta argi dago, ba, uda pasako dela behar da, Ba, arazoni konpau batean baterako Eta udazkena eman beharko den eztabaida dugula hori behar da Ibai labaien e, eskermia, eh, gure negozatik Ba, izue, izue, izue, izuekazko izu, izu, izu. Onda izan